vader dank jy vir die dag vir dag wat wat jy gemaakt het en die dag wat jy vir ons kom sê het maak jy saak wat nie die droom wat ek vir jou het blyf vast en die plan wat jy vir ons het blyf vast want jy is onwankelbare goed jy strykel nie en jy wankel nie en vader al wankel ons en al strykel ons soms weet ons jy wankel nie, en jy strykel nie. En jy plan, vir my, en vir elke en vir ons, bly die selfde. Vader, ons sien hierdie dag, en ons sien die woord, in die naam van Jesus. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Morgen, jylle. Koos jylle so stel. Jo. Um, is my koosbaar om Sommeneet is skrif vir oh oog en vroeg lees ek dit en en dit het my erg my hart geraakt. Dit is so skrif wat ons so goed ken, besalm 121 en ons het daarmee groot geword. Hy sê, ek sla my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hy sê, my hulp is van die Heere wat jimmel in aarde gemaakt het. Nou dit ken ons so goed nie. En, nou onthou, berge is nou nie tafelberg nie, berge is ons probleeme nie. Dis dit dit waardier ons bedreig word, dit wat vir ons zwaar is en, en omstandighede, wat ook al het is, dis die berge. Nou sien ons, David het hier het uitroep, hy sê hierdie goed wat tegen my kom is verskrikkelijk en dit wil my oorweldig en dit is groot en ek sê waar sal my hulp vandaan kom en roep hy uit, hy antwoord omself, hy sê my hulp is van die Heere, wat die Heere, die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Maar nou kyk vers 3, en ek het het gemis, ek het het vir oogend gesien vir die eerste keer. Hy sê, hierdie jere wat die himmel in aarde gemaakt het, sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Daas nie een manier, wat die jere door omstandighede, of door enig iets aan jou toe wil kom, om jou voet te laat wankel, om jou iets te leer, of om jou beter mens te maken. Hy sê, die jere kan jou voet nie laat wankel nie. En ons voet wankel baie. Ons vou baie keer. Maar dis nie hy wat hy doen nie. Hy kan nie my voet laat wankel nie. Dis my keeses, dis die omstandighede, maar dis nie die heren nie. Nou sê hy, hy kan nie my voet laat wankel nie. En kyk wat sê hy, jou bewaarder kan nie sluimer. Hy kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Nou kom hy weer, dan sê hy, kyk wie die heren, Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skade weer aan jou rechtrand. Dit is wie hy is. Die son sal jou bedags nie steek nie, die baan ook nie by nacht nie. En nou kom vers 7. Die Heere sal jou bewaar vir elke onhoud. Jou siel sal hy bewaar. Sien jylle, nou kom hy met sal. Hy sal dit doen. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in eeuwigheid. En ek sê vir Jan, wat interessant is vir oogend, Sy karakter word vastgeleid en hy kan nie slymer, nie, hy kan nie slaap nie, hy is jou bewaarder. Hy is daar vir jou. Maar dan sê hy, hy sal jou bewaar. God het nodig vir my en jou om binnen intimiteit met hom te wandel. So dat ons sy stem sal hoor vir elke waarschuwing wat uitgaan, vir sy weisheid, vir sy inzicht. Maar wat my kostbaar is, hy slag gereed om ons te beskerm. Die vraag is, leef ek binnen sy beskerming? Die kies is wat ek maak, is het binnen sy beskerming? Is het binnen hom? En, en is my so greid om te besef, ons hoef nie te perform of goed te doen nie. Al wat ons nodig het om te, te wees, is ons moet wees in hom. En ons het die lied gesing. In hom beweeg ons, in hom is ons. En dis jou veilige positie. Nie jou werke wat jy doen, wat jy gee, wat jy maak vir die heren nie. Jou positie is in hom. En daarvoor het Jesus die volle prijs betaal, en is my so fenomenaal, ons kan wees wie ons is, omdat Jesus is, nie omdat ons oulik is nie, omdat hy is. En ek wil julle aanmoedig, wees oortuig van wie God is, hy is jou bewaarder, hy kan nie sluimer nie, hy kan nie slaap nie, hy is daar vir jou, binnen in jou omstandighede, grijp om Dit is so lekker om van ons eie plannen ons te raak en terug te staan en te sê, Jere, jy wees het, het ek nodig binnen hierdie situasie. En hy is daar. Bles jylle daarmee dan. dan. Dank jylle twee, ons het nou, uh, ons het nou die laaste paar weke een beetje gekyk na die Nieuwe Testamentiese gemeente. Nou los die Nieuwe Testamentiese gemeente ons nog nie helemaal nie. Ons het gesien die verskil tussen godsdienst aan die ene kant en verhouding aan die andere kant. Ons het sien die oud-testementiese concept wat ons gehad het van kerk en die Nieuwe Testamentiese begrip van gemeente. Gemeente is om toegevoegd te word tot een lichaam. Verstaan het weer mooi wat ek probeer sê nie. Ons concept Ons concept van kerk was dat dit die nominatie is of gebouw is met de toering en die type goeders. Ons het een klomp rituele daaraan gekoppel, maar dit het nie noodwendig vir ons die effect gehad nie. En die feit dat ons hier is vanmorgen is eindelike bewijs daarvan. Hoekom is ons hier, hoekom is ons nie meer daar nie? Die reden waar ons hier is, is omdat ons iets anders gevind het. Ons het die nieuwe testamentiese gemeente ontdek. Dit is vir my die belangrike ding. Nou, wil ons vanochtend nou bykie aangaan en sê, Goed, as ons dit nou verstaan, Na aanleiding van die laatste twee sonda, uh, Dan wil ons vanmorgen verder kyk en sê, Heere, wijs vir ons dan nou, Hoe lyk dit dan nou binnen in die gemeente? Wat gaan in die gemeente? Wat gaan in my aan? Hoe het ek hier gekop in die eerste plek? Jy sien, daar is ek, ek kostbare skrif, As ons na die nieuwe testamentie segmenten van handelinge kyk, Daar sien ons, Lukas beskryf het vir ons daar in handelinge handeling 2, ek dink by vers 47 rond sy die ding, hy sê, en die Heere het dageliks to die gemeente toegevoeg die wat gered is. Die Heere het to die gemeente toegevoeg. En hy sien, as ons weer na die twee modelle kyk, wat ek nou wil noem, uh, en, en, en moet my verblief nie verkeerd verstaan, ek, ek het al honderd keer sê, ek sê nie op a hake jag nie, ek wil net vir die begrip gee, ons praat van godsdienst aan die een kant, En ons sê, ons het godsdienst ingeril vir verhouding. verlosser, maak ek het die sonder geblei. Ek het nie in oorwinning gelewe nie. Maar toe ek toegevoeg word tot gemeente, het ek iets anders aangeneem. Ek het aangeneem, ek het aanvaar wat Jesus vir my kom doen het. Wat help het my om Jesus aan te neem? En ek aanvaar nie wat hy vir my gedoen het nie. Wat het hy gedoen? God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaakt met my sonde so dat ek kon worden gerechtig van God nom. Daarom het God die sonde van my afgehaal, wat van my sondaar gemaakt het, en hy het my oorgebring in die koninkrijk van die sien van sy liefde. En nou, as ek Jezus aannem, verstaan ek nou, om Jezus aannem, my totale nieuwe betekenis. Om Jezus aannem, sê ek nie, nou ek het Jezus aangeneem, ek is ook nou deel van die institutie nie. Om nou aannem, is om te aanvaar, wat Jezus vir my gedoen het. Dit is my rechtverig maken. Dit beteken om my rug op sondagskap te draai en die gerechtigheid van God omhels. Nou sê Jesus hier die kostbaarheidspraak daan in Matthies 5, daarby vers 6, as hy met sy saligsprekinge bezig, hy begin met die bergpredikatie, en hy sê, salig is die wat honger en dors na die gerechtigheid. Hy sê, want hulle sal versalig word. Salig is die wat honger en dors na die gerechtigheid. Nou wat is die gerechtigheid? Die gerechtigheid is Godse oorspronkelike bedoeling. God het Adam geskapen in ware gerechtigheid en huiligheid. Godse oorspronkelike bedoeling is dat ons recht so wees moet om, dat ons onskillig so wees. Hy het ons geskapen, ondou hy toe hy klaar was met Adam, het hy teruggestaan en gesê, toe sien God dat het baie goed was. So God was meer as tevrede met Adam. Ons weet het het skeef geloop, en ons weet wat toe gebeur het. To het Jezus na 4000 jaar gekom, en hy het het kom recht in die kruis, hy het wat Adam verbrouw het, die sonde wat in die wereld ingekom het, dier die misdaad van een, het hy verander, het dier een daad van gehoorzaam het, het het vir alle mense tot rechtverig maken van die leven geword, en dit het hy nou kom doen, en dit is wat ek aangeneem het, jylle verstaan nie, waaruit, nou as ek dit aaneem, dan beteken dit, om te honger en te dors, na Godse oorspronkelijke bedoeling, Godse oorspronkelijke plan. Wat is Gods oorspronkelijke plan my jou? Ek wil nie, jy met jou betrokkenheid, jou positie, weer heroverweeg. En nie, dat ek een vraagteken daar oor wil sêt nie, ek wil dit net bevestig. Is jy deel van die Ekklesia? Of is jy een lidmaat van die kerk? Is jy een ledemaat van die lichaam, of is jy lidmaat van die kerk? Wat er is jy? Wat jy sien, die sleetelwoord hier is om gered te wees gered gezond gemaakt dan is ek bygevoeg. ek wil sê die voorware hier is om aan te neem om aan te neem om Jesus aan te neem, en luister my, onthou wat het ons gesê, ons het gesê daar is heerlikheid, daar was die ouwe heerlikheid ons het verlede week gekom by 2 Korinthus 3,18 wat gesê het wanneer Mooses gelees word, bly daar een bedekking oor ons harte, ons bly by die ou heerlikheid die ou konsept Die ouwe begrip, daar is een heerlijkheid in. Moet nie dink, dit is sommer net gemorst nie. Daar is heerlijkheid in. Maar daar is een groter heerlijkheid. Die ouwe heerlijkheid, die heerlijkheid wat onder die wet was, toe Mooses' gesig geblink het, moet vervang word, sê Paulus, met een groter heerlijkheid. Hy sê, as die bediening wat veroordeel, wat ons as sondags veroordeel het, so heerlijk was het Mooses' gesig geblink het. Ons weet nou, ons praat van die wet, wat Paulus nou na deze, die bediening van die dood, noem het letters op klippe gegrafeerd. Hy sê, as die bediening wat veroordeel was, so heerlijk was, hoeveel groter moet die bediening wat rechtverig maak nie wees nie? Sê jylle waar ons is? Ons is, is nie veel groters, as net die ou begrip, van godsdienst. Right, en dis waar die heren ons intrek, hy sê, ek hoef jou vraag, jy bijgevoeg, hoe kom is jy hier? Het jy so besluit? Uiteindelik is het jou besluit, God gaan die besluit nie vir jou neem nie. Maar op grond waarvan jy besluit geneem om hier te wees? Omdat jy, ek praat nou nie van bezoekers nie, as jy een bezoeker is, is jy baie welkom vanmorgen, wil jy speciaal sê, want dan kom bezoek jy net, dis rech. Maar as jy sê, ek is deel van die gemeente, hoe het jy deel van die gemeente geword? Het jy hier binnen in jou ervaar, dat Gods vir jou sê, dis wat ek jou wil hee, ek het jou vrygemaak, ek het jou gereed, ek het jou geheilig. Jy sien die begrip van gerechtigheid het ons vastgevang, het Paulus ons vastgevang in Ephesius 5, wat ons al soveel keer herhaal het, van vers 25 hy sê, hy het omself vir ons oorgegee om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbaat die die woord so dat hy ons verheerlik en sonder vrek of rimpel en sonder gebrek voor God kon stel. Dis hoe ons nou lyk, dis wat ek aangeneem het. Het jy as jy dit aangeneem het, dan het daar redding gekom dan het die proces begin om verander te word door die vernieuwing van jou denken. So, oké, okay, goed, die eerste ding wat ons dit gesê, dat ons gesê, hy het ons bijgevoeg. So, as ons nou kyk na die definitie van Johannes 1,12, Johannes 1,12 sê, hy het na sy eindom gekom, maar sy eindom het om nie aangeneem. Hy het na sy eindom gekom, maar sy eindom het om nie aangeneem nou dadelijk as ons dit oor en ons terug na die jode, ja die jode wou om nie heen nie die jode het om gekruisig maar ek wil vir jou vraag wat het ek vir so lang gedoen toe ek in godsdienst vastgevang was ek het om net aan die kruis gehou want jy sien Paulus skryf vir die Korintheers in 1 Korintheers 15 daarby vers 16 en 17 skryf die ding hy sê, as Christus nie opgewek is nie dan is jylle nog in jylle sonde, dat jylle geloof te vergeefs. Maar aan die woorde, as ons nog sonders is, soos wat ons in hierdie model gegloe het, dan is het so goed dat Christus nie opgewek is nie. Dan hou ek vir Jezus Christus nog steeds aan die kruis. Is dit nie wat die katholieke stelsel maak nie, daarvoor het dan kruis, en moet om op die kruis. En hy is nog steeds aan die kruis. Hy kruis is leeg, mense. Hy het opgestaan 2000 jaar gelede, die belangrike ding om te besef, is ek, ek hou hom nie meer aan die kruis nie, ek hou hom by sy opstanding, want Paulus sê, as ons dan nou nog sondas, as ons onszelf dan nou nog sondas noem, maar hy sê, dan sê ons daarmee, Christus is nie opgewek nie. Hy sê, want as Christus nie opgewek is nie, dan is jy hulle geloofste vergeefs, as jy nog steeds nie hulle sonde is, soos ons nou sonde is, betekend hy is nie opgewek nie. Sê hulle geheim? So, om nou kind van God te word, allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen, om kinders van God genoem te word. Hier het ek gesê, as ek om aaneem, dan word ek nou kind van God. Wie wat? Ek wil vir sê, daar is waarheid in. Want ek twyfel nie, dat hier, toe ek hier was, en om rechtig aangeneem het, al het ek nie die Nieuwe Testamentse gemeente verstaan nie, het ek in oprechtheid om aangeneem, wie wat? God kyk na my hart. En wie wat, ek was God Godse kind. Maar ek was een kind wat nie het nie. Ek was een kind wat nie oorwinning geken het nie. Ek was een kind wat gestagneer het soos een bonsaai boompie net blij staan het waar ek is. En daarom word ons 60 en 70 en 80 jaar oud en ons blij kinders. Ons blij bezig met die onderrug om toegerist te word vir ons dienstwerk, ons kom nooit by ons dienstwerk uit nie. Maar toe ek die waarheid hiervan snap, het die kindskap een ander betekenis gekryd, In daai kunskap sien ek, hy het na sy einde hom gekom en sy eie mense om nie aangeneem nie. Jy sien, ons kan nie nou meer na die Jode verwys nie wat om nie aangeneem het nie. Wat van ons? Hoe lank het ek binne in die godsens om nie aangeneem nie? Behoedelende. Nie aanvaar wat hy gedoen het vir my nie. Nie aanvaar dat hy my geheilig en gereinig en sonder vlek of rimpel sonder gebrek voor God gestel het nie. Hoe lank het ek met ander woorde om nie aangeneem Sien jylle, hoe subtiel is dit? Kan jy sien hoe die subtiele, die vand, dit van ons al weggehou, en ons het dit nie achtergekom nie. Nou die dilemma is, nou kan ons hier stap en sê, goed, ek word deel van hierdie gemeente, maar eindelijk bedoel ek nie gemeente nie, ek bedoel kerk. Jylle verstaan nou wat ek bedoel by die concept kerk nie, by die ou begrip wat ons het. En daarvan moet ons kan wegbeweeg. Reg. Goed, so wat nou moet gebeur is, as ek aangeneem het, nou sê hy hierdie ding, hy sê, Salig is hulle wat honger en dors Naar die gerechtigheid Hy sê hulle Sal versadig word Ons het die woord salig Die woord makarios beskryf Dis amper soos een oplossing Water wat jy soud ingooi en anhou soud ingooi Totdat die oplossing versadig is Hier net nog een lepelkje soud bijgooi en dan kristalliseer die soud Nee, is versadig En dis wat hy sê, ons sal versadig word ons sal, En die woord vers versadig beteken eindig oormaat om versadig te wees. As ek nou, weetmos, op een sondagmardag die lekkerste bordkost geëet het en toen nou nog een geëet het, die lekker aan en toen kom ek achter as nog poeding en die poeding is so lekker dat ek nog een geëet het, dan jylle weetmos die ervaring nie. Dat ek versadig. Hy sê, so sal ons versadig wees van Godse goedheid. Hy sê, maar wat is die voorwaarde om te honger en te dors na gerechtigheid? Besef jy elke mens honger en dors? na gerechtigheid. Maar wat het hier in die stelsel gebeur met gerechtigheid? Gerechtigheidskansleer. Daarom toe die ouwens die 83 vertaling gaan, die bybel gaan vertaal het in die 83 vertaling, het hulle die woord gerechtigheid grootliks uit die bybel uitgehaal. Hy kom drie keer voor in die Nieuwe Testament, waar hy 80, 85 keer voorkom in die ouwe vertaling. So dat die woord uitgehaal, omdat daar nie meer een honger en dorst van gerechtigheid is nie. Ek wil amper so sê, Die mens het so gewoond geword aan sy sondagskap. Hy het so vrede gemaakt met sy onvolmaaktheid, sy onsondagskap, wat totaal ongeldig is as ons naar die kruis kyk. Hy het so gewoond geraak dan, dat hy tevrede geraak. Hy honger en dors nie meer nie. Jy sê, as ek gewoond geraak het aan een substandaard lewe, aan substandaard gezondheid, aan een substandaard dievelik, as ek gewoond geraak het aan een substandaard verhouding met God, dan honger en dorst ek nie my nie. Dan het die vijand rechtig het recht gekry om my hart so stomp te maak dat ek kyk en kyk en glat nie sien nie en hoor en hoor en glat nie verstaan nie. Ek stomp stompaard en ek besluit die lewe is nou maar so een sleepvoetbeesigheid, ons moet nou maar vastbuit en die deur maak, want uiteindelik een dag gaan ek eenmaal toe. Maar nou het ek iets anders gesien. Ek het geseen, die ewige lewe, hemel, is om hom te ken. Nou anders nie. Ek ga die eendag hemel te nie. Ek is daar. Ek is klaar daar. Ek honger en dorst. Ek het versadig geraak. Ek het versadig geraak, en nou met jou self toets. Ek het versadig geraak in die sin dat ek sê, heren, my hy wil ek soveel meer as wat ek gedroom het, as wat ek ontbid of dink. Maar die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het, God bedink vir die wat om lief het. Heere, ek is versadig. Heere, in my en lewe, Heere, in my, in my bezigheid, Heere, in my finansies, ach man, luister, laat ons nou nie mekaar blif nie. Wanner is genoeg genoeg in finansies, dit moet ons vir ons self vrou. is genoeg genoeg? So, as ons nog nie by die plek gekom het nie, dan is baie finansies nie genoeg nie. Maar besef jy, as ek by die plek gekom, wat er genoeg genoeg is, dan is min finansies genoeg. <laughs> so, verstaan jy? So, dit gaan nie oor die volume finansies wat ek het nie, dit gaan oor my vergenoegdheid in dit wat ek het. Wat het die, en daar vanmorgen leef? Die bewaarder van Israel kan nie sluimer of slaap nie. Die Heere sal jou ingang en jou uitgang bewaar van nou af tot in eeuwigheid. Dis Gods hart. By God is dit afgaan so dis ons deel, alright goed, nou verstaan ons hierdie, jylle concept hy sê, hy sal versadig word as ons kan honger en dors na die gerechtigheid die belangrike ding wat ons moet snap vanmorre is ek hoop dat Godse Gees dit in jou kan wakker maak vanmorre om te sê honger en dors ek na gerechtigheid is dit rarig in my leven is daar in my leven en as jy mooi jouself onderzoek sê, sien dit is daar, want dit is jou ontwerp elke mens is so ontwerp, God het ons ontwerp vir sy plan En dit beteken, dat daar diep in jou, al het jy dit onderdruk, en al het jy al so daarmee gemaakt, en jy sê, dis nou maar net soos het is, dat daar diep binnen in jou toch een ontevredenheid is, en sê, jyre, ek kan, nie, ek kan nie tevrede wees met hierdie sleepvoetlewe van my nie. Ek kan nie tevrede wees met hierdie frustratie in my nie. Ek kan nie tevrede wees met hierdie dinge wat ek doen, wat ek veroorloof in my leven, wat nie pas nie. Wie van julle het, het een cell phone hierop wat hier soort op het? Ek soek een skrif. As jy om vir my kan kry, ek mis nie die skrif. Die woord wat jy moet soek is welbesproeide, as die Israel is soos een welbesproeide tuin, ek soek jy daar in. As jy, of iemand om dalk het, ons gaan nou nou vir hom kom, right. So as jy om het, ek gaan nou nou vir jou sê, dan gee hom vir my, right, goed. As ons dus besef, ons is saamgevoeg, ons is toegevoegd door die gemeente, ons is gered, die proces het begin om veranderd te word in die vernieuwing van ons denken, besef jy As ek vaststeek by sondaars, kom ek niks verder nie. Omdat net door die wet en die kennis van sonda gekom, nee. So ons het die deel geteken, ons sê, daar die mens, as ek, lichaam, siel, en toe het ek nou Godse geest ingenoe, en ek het Jesus aangeneem. Maar nou sit ek onder die wet, en die wet het van my een sondaar gemaakt, want dis wat ek was onder die wet, maar nou sit nie meer onder die wet nie. Dis wat so wonderlijk is, nee. En solang ek onder die wet is, kan daar niks voorbij kom nie, so alles is geblokk die verandering dier die vernieuwing van my gemoed kan nie plaas vind nie. Daarteen het ons die beeld van gemeente geseen, ons sê, daar is ek, ek het Godse geest ingenooi, nou het Godse woord gekom en die geleier geworden, dat Godse Gees die inlichting wat hy in my draag, die inlichting van Godse bedoeling, van Godse hart, van regering en gesag en vreugde en onskuld en vrede om versarig te word van gerechtigheid, dit kan Godse geest nou doorgee, en dit is die groeiproces, hierdie groeiproces is kritisch, en daarom wat ons moet sien vir mekaar is dit, is, as Jesus begin met die werkpredikatie, sê die skrif, en Jesus is sy disciples eenkant gevat, nou, disciple, die woord die daar in die Grieks gebruik, is een leerling, iemand wat sy oor oopgegaan het, nou hoor mooi, Paulus bid, hy bid vir die hy sê, ek bid dat jy hulle verlichte oog gee van hulle verstand om te ondersky waar het op aankom. Om verlichte oog te heen van verstand. A disciple is iemand wat, ek wil amper sê, een leerling geword het, wat sy oog verlicht word, die verlichte oog van sy verstand, om te kan ondersky waar oor het gaan. So jy sien, nou begin die onderskyding in die proces, en as ek die onderskyding verstaan, dan gaan hierdie proces plaasvind. Dan gaan hierdie proces begin in werking treen. En nou gaan ons sien, wat gebeur, as ek begin onderskui en ek besef, maar ek is bijgevoeg, toegevoeg, dan besef ek maar, Tani is ook toegevoeg. En Elise is ook toegevoeg. En Marie is ook toegevoeg. En Elise is is ook toegevoeg. En elke van ons is toegevoeg. En wie wat gebeur met ons, dan begin ons bewus raak, van die ledemate van die lichaam. Dan besef ek ek oor het. Jy sien, ek is nie net een ouw wat opdaag, anoniem, opdaag, sit, na boodskap blij sit, daar gaat ek nie. Skielik besef ek, maar ek behoort. Jy sien, as ek behoort, dan meen dit, ek gaan ook nie soos ek wil nie. Dit beteken, ek vat eienaarskap. Dit beteken, ek daag op, wanneer daar opgedaag moet word. En dit beteken, dat die onderlinge bijeenkomst van my belangrijk word. Hoekom? Onderlinge oor enkomst het twee bene. Hy sê, hy het gegeen aan die gemeente apostels, profete, evangeliste, elders en lera's om die heilige stuuteris vir die dienstwerk. By ander woorde, om die toeristing vir my dienstwerk, om die toeristing te kom ontvang, dit is voor daar een onderlinge bijeenkomst is. Maar daar is nog een rede vir onderlinge bijeenkomst. En dit is om onderling in te wees. Om by mekaar te kom. Jy sien, ek het gestipt, Weet nie wie van jylle gekyk nie, of wie die week gekyk nie, is ons nou 20 jaar van ons die wereldbeker gewend het, die eerste keer. Om daar maar ons tom daarna weergeweer, en, en ek hoop ons gaan om gauw weerwen. Maar dit is nou na 20 jaar, wees nou weer die veelbevalende wedstrijd, jylle gekyk. Man, dit was vir my fantastisch, om net weer te kyk, hoe wen ons die, die Obelix. En ek kyk dat die concept van die skrim, en hoor wat skryf Paulus hier, so hy skryf in die V64, jylle saam my lees, die v skryf hy dit prachtig, Ephesians 4, ons het nou gekyk in die laatste weke oor vers L wat gesê het, hy het gegeen aan die gemeente om die Heilige Stoeteris vir hulle die dienstwerk, hy sê, tot ons kom tot die vol man, tot die mate van die volle groote van Christus, en nou sê hy by vers 15, maar hy sê, ons sal nie meer rondgeslinger word die verskillende leerlinge nie, daar gesê hy maar terwijl ons in liefde die waarheid bedrag en alles sou opgroei in hom nou kom die groeiproces en alles sou opgroei in hom wat die hoofd is namelijk Christus uit wie die jylle lichaam sien jy nou, nou behoort ek. Nou raak ek al hoe meer bewus te sien net ek nie. Ek besef ek is een ledemaat van n lichaam. En nou wil ek jou sê, hoe denk jy so dit geweest as Osdorant in sy jeugtige jonkheid van 20 jaar gelede, alleen so skram te in die klomp obleks. Hy so dit glad nie gemaakt het nie. Maar wie wat er gebeur, daar was 8 manne. En nou hoor hoe beskryf Paulus hier die 8 manne. Hy sê En alles so opgroei en om wat die hoofd is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind dier die ondersteuning wat elke lid gee volgens die verwerking van sy afzonderlijke deel in sy mate. Je weet die vastkopstut en die loskopstut en die hakker en die slotte en die flanke en die achteman het elk een sy funksie elk een sy funksie, ek, ek houd op Ruben Creer was uitstekende flank daartijd, maar kijk gistermiddag houd ek hy op, en ek sien as die opleg die bal haak dat Ruben Creer los in die oomlik as hy gepad, dis die Neogena skrampad omdat die ondersteuning wegraak jy sien die krisis is, dis, dis nie 187 moet 188 is, maar die verskil tussen een goeie skram wat ek nou raak praat hier vanmorgen en een zwak skram is om so goed saam verbind te wees. In die eerste plek, saam verbind. En die tweede plek, is om saam te stoot. Die twee woorde, wat hy in die Grieks daar gebruik, as jylle disse daarvoor, is soen armulego, of Logio, wat betekent soen is saam, harmos is om te artikuleer soos gewruchte. In andere woorde, die oons koppel aan mekaar, soos gewruchte, oude lichaam aan mekaar klop. In lego is om, om saam te stem. Dan die andere woorde, hy sê, en saam verbind is die woord sumbibatsu, en sumbibatsu beteken to drive together as a unit. Is dit nou as jy ooit een mooi woord vir die skram gesien het? Sumbibatsu, hy sê om saam te drive as een eenheid. Maar besef jy hoe belangrijk is dit nou vir ons, dat ons saam drive as een eenheid. Hy sê, want as ons saam drive as een eenheid, hy sê dan bevorder ons die groei van die lichaam vir ons eie opbouw. Ah, hier is een interessante ding nie. Jy sien, wat Paulus hier sê, hy sê, as ek wil opgebouw word, my opbouwing, my groei, is afhankelijk van my inzet in die lichaam, want soos die lichaam groei, groei ek saam die lichaam. Hoe zou so dit like, as my arm so groei, en die rest van my lichaam nie groei nie? Vertel jy, dan sal ek mos, dan sal ek mos like soos a, soos een weerdou, soos een frats. En dit is paie keer wat ons doen, dat ons individueel is, en ons sien ons self as individueel in die gemeente, omdat ons nie lichaam recht verstaan nie, en dan groei ek, maar die lees van die lichaam bly achter. Maar wie wat my groei is, dan disproportioneel. Wat ons nodig het is, dat my groei, dat jou groei, gebouw word, uit die groei van die gemeente om my eie groei te bevorder, soos wat ek die lichaam bevorder. Kan jy sien wat hier bezig is om te gebeur? Wat hier bezig om te gebeur, is my focus, skyf van my af weg. en ga na wie toe? As oog gevestig op Jezus, wie is die gemeente? Sy lichaam. En nou begin ek omsien, in die lichaam. As ons na mekaar kyk, dan sien ons die lichaam, dan sien ons een nieuwe waardering, vir mekaar, en dit is wat vir my so kritisch is. Alright, so, hy sê, goed saamverbind dier die ondersteuning wat elke lid geef volgens die werking van elke afsonderlijke deel. Jy sê, die flank is nie die slot nie, is nie die is nie die vastkop nie, is nie die haker nie. Elke ou het sy funksie. En dan volgens nie amal die te wees nie, maar as elke in sy funksie staan, hy sê, dan gaan ons opgebouw raak. En waarin gaan dit? Dit gaan dan, daarna toe dat ek en jy bezig sal wees met ons dienswerk. Nou is ons bezig dienstwerk. En ons gesê salving gaan kom, hy sê, gegeet die bedieninge om die heilige stoot te rust vir die dienstwerk, totdat ons kom, dienstwerk, luister mooi, vir die dienstwerk, dienstwerk, totdat ons kom, tot die volwassen man. So wat sê hy? Hy sê, ons kan net tot die volwassen man kom, dier die dienstwerk. En luister, dit is nou nie koeksistersbakking geef vir die bazaar nie dis precies nie wat het is nie, want dit was hierdie stelsel en ek sê nie, as is iets meer verkeerd nie, jy myself besluit, maar dit gaan oor iets anders hier, ons praat nie oor koeksters nie, waar ons hier praat ons praat vir dienstwerk kom ons kyk, hoe lyk dienstwerk wat is my dienstwerk dit gaan oor een getuienis wat is die getuienis, wat is die gerig wat verspreid word wat is die gerig, hier weet die skrif is vol die hele nieuwe testament of die evangelie skryf van die gerig aangaande Jezus het verspreid, oorals het het so, so veldbrand geloop, die gerig aangaan het om verspreid, ek wil vraag is daar een gerig wat aangaan dat die gemeente uitgaan want wie is die gemeente, is die lichaam van Christus as ons reilig lichaam van Christus is dan sal daar een gerig uitgaan oor ons ga daar een gerig uit nou kom Paulus hy sê, ons het standvastig geblei in slechte en in goeie gerig want jy sien die gerig, daar is een met andere woorde, daar word gestuurd so daar is een Maar vir een ons is die reek van die dood tot die dood. Vir ander ons is die reek van die lewe tot die lewe. So vir die ons vir die, wat het die reek van die lewe is, sal het een goeie gerig wees. Vir die ons wat het die reek van die dood is, sal het een slechte gerig wees. Julle verstaan, nie. Dit is wat oor Paulus is, een goeie en een slechte gerig. Maar die vraag is, gaan daar een gerig oor jou lewe uit? Kom ons, maak het nou individueel. Gaan daar een gerig uit oor jou lewe? Moet een gerig oor die gemeente uitgaan, gaan daar gerig oor jou uit? Hoekom sal daar gerig oor jou uitgaan? Oor een van twee goed. As jy uitstaan. As jy uitstaan in iets wat baie skeef en verkeerd is, of as jy uitstaan in dit wat recht is. As jy uitstaan in jou getuinis, jou openbare getuinis, wat is jou openbare getuinis? Is jou openbare getuinis positief, of is jou openbare getuinis negatief? Wat is die gerig wat uitgaan? Gaan daar een gerig uit? want hy moet gaan daar gerigheid nie een gerig uit nie. Huh? Hoekom gaan daar nie een nie? Dit beteken maar net, niemand neem notitie van jou nie. Jy het onzichtbaar geword. Jy sien, Jezus kon hom self nie onzichtbaar maak nie. Al het hy op, in, die, in die bootje geklimp, in oor die see gevaar, en alleen gaan bid, en die, die skaris probeer ontglip, kon hy die gerig nie afsnij nie. Hoekom nie? Want by hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. By jou is die lewe in die lewe, is die licht van die mense. Hoor jylle, soos hy is, is ons in die wereld. Ons het het vanmorgen gesing. Right. Nou goed, so om bezig te wees met ons dienstwerk, gaan dis tennauste saam met wat gaan ons getuienis wees. So ek wil vir jou vraag, wat is jou dienstwerk? Ons gesê, dis nie koek sisters nie, dis nie geef die bazaar nie, Dit nie een of ander werk wat jy moet doen nie. Ons is klaar met daai goed. Wat is dit? Wat is die belangrijkste getuinis van jou lewe? Oorwinning. Die oorwinningslewe. Die oorwinningslewe. Ons het dit ook gesê, die wat honger en dorst na die gerechtigheid, is die wat gesnap het, jyre, ek wil nie vrede maak met die sleepvoetlewe nie. Ek kan nie vrede maak met een substandaard lewe substandaard gezondheid, substandaard finansies, substandaard hevelik, substandaard verhoudings, substandaard geef ek groei nie, kan nie daarmee vrede maak nie, dis nie goed genoeg nie. Om te honger in dorst na gerechtigheid, is om te dorst na die volle pakket, volle pakket, want wat het ons aangeneem, Paulus sê, in die evangelie, in die goeie nies, word die gerechtigheid van God geopenbaar, ons het die gerechtigheid van God gaan vaard. en wat is die gerechtigheid, is Godse volle plan, dis nie, die Engelsman sê, it's not half measures, dis nie half nie, dis nie half vol nie, hy sê, een goeie maat, ingedruk, tot oorlopings toe vol, dis Godse maat, God sê, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is dit ja, en in hom amen, ver boe wat ons kan bid of dik, sien, wat die versadiging, die versadiging leid, verder as wat die oog kan sien, die oor gehoor het, en in die hart van die mens opgekom het. Dis Godse verzadig. So nou, oorwinningslewe, wat is oorwinningslewe? Oorwinningslewe is om by die plek te kom, te sê, Heere, waar staan ek in oorwinning? Want my dienstwerk, as jy bezig wil wees met jou dienstwerk, moet jy in oorwinning wees. Oorwinning trek, mense, luister, niemand volg een loser nie. Die twee goed, wat mense na jou toe trek, is een oorwinningslewe. Triomf, sukses. Sukses wil ek eindelijk nie sê nie, ek wil eindelijk sê sê Want as baie mense wat sukses in hulle lewe ken, is byvoorbeeld financiële sukses, bezigheidssukses, sukses in sport, sukses in allerhande goeders, maar hulle levensval uit mekaar het. So, ek praat nie van daai sukses nie, ek praat van Godse sien. Godse sien wat vir my genoeg is, genoeg materieel, Is, want hy sê ek sien jou nie begeef en jou nie verlaat nie. God se seën wat daar is om genesing in my leven te laat vloei. Of het ek tevrede geword om te sê, maar ek het nou maar hierdie kroniese. Ek is nou maar kronies. Het jy hulle skrif gekry? Waar is hy? Jeremia 31:12. Ag man, jy's ouelik. Kom ons kyk gou-gou. saam met my. Jeremia 31:12. Kom ons kyk gou daarna. Ek wil jou wys hoe dit werk. Hy sê, en hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seeninge van die heren. Nou praat ons nie van sukses nie, ons praat van seen nie. Na die seeninge van die heren, na die koring en die mos en die olie en die jongskap en beeste en hulle siel sal wees soos een welbesproeide tuin en hulle sal verder nie meer kwij nie. Hy sê hulle siel sal wees soos een welbesproeide tuin. Hulle siel sal wees soos een welbesproeide tuin. Nou my mooie luister. Julle ouders wat van die schema is, baie van julle. En nou die ouders wat verder is, weet allemaal iets van die schema af. Kijk, hier in die schema het ons altyd waterleiders gehad, ons het onthou, dit was die hele plek is hier die 33.000 hectares uitgeleid onder voetbesproeing. So ons het beddings gemaakt en ons het dit besproei. En nou, nou het ons koring geplant en ons het hierdie beddings besproei. En nou as jy nie een goeie waterleier het nie, dan gaan jy droekolle in jou bedding kry, of in die land kry. En wat gaan die resultaat wees in die droekolle wat jy kry? hy gaan nie oes nie, oor jy. En nou gebruik, die, Heere, die God spraak dier Jeremia, hierdie beeld, hy sê, jy sal wees soos een welbesproeide tuin, wat beteken, daar sal nie droek hulle wees nie. Hy gebruik hierdie beeld van Israel, wat achter Mooses aangetrek, hy sê, daar was nie eers een siek of gebrekkig onder hulle. Hy sê, ons moet wees soos een welbesproeide tuin, dit beteken, as ek dus nou na my eie denke kyk, ons nou hierdie beeld geteken, en sê, hier soos my denke, en nou moet ek eers soos een welbesproeide tuin, kyk mooi, as jy na jou denke kyk, luister mooi, ek wil hier moet mooi denk, waar begin alles? Begin in jou denke. Maar well, eindelijk, begin het by God, nee, begin in die kruis. En toe het ek en jy Godse Gees toegelaten om in ons te kom woonde, en ons het aanvaard wat Jesus vir ons gedoen het. Ons is gered in die sin dat die proces van verandering van ons denken begin het. Waarom moet ons denken verander? Waarheen moet ons denken verander? Ons denken moet verander om die volle som van Godse gedagtes, Psalm 139, om die volle som van Godse gedagtes te akkomodeer, meer as dit. Nou nie, die volle som van Godse gedagtes is meer as wat ek kan bid of dink. Dit leed dus voorbij my denken. Kom ons bepaal ons vir die oomlik net, by wat kan ek bid of dink? Ons het gesê die drie pilaar van ons oorleving hier op aarde, van ons oorleving, dis nou selfsichtig nie, is voorziening, beskerming, geneesing. Om veilig te wees, om te oorleef, om genoeg te hee, om van te leef, en om gezond te wees, want wat help het my as ek doodgaan en ek verstaan jy? So, dis die drie goede. Nou ek sê God, ek het vir jou voorsiening gemaakt vir dit alles. Ek het jou geseen met alle geestelike sêninge in die hemel in Christus. In Christus is ons geseen met alle geestelike sêninge, wat kort ons. Hy sê, as God dan sy eie sê nie gespaard het nie om vir ons allemaal oorgeet, myne 8, 32, 33, hy sê, as hy sy eie sê nie gespaard het om wat vir ons allemaal oorgeet, sal hy ons nie ook saam met sy sê alles uit genades kink nie. So wat sal God vir ons terughou? Hy sê, ek het by Engeland gande jou bevel gegeen, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie, die Heer is jou bewaarder. Die hierdie resio ingang en jou uitgang bewaar van nou af tot wanneer. Maar anders word altyd. So, om ons Afrikaanse woorde te gebruik en ons so graag gebruik. My lak gaan nie uitloop nie. Hier sien hy Dawid 3 mal of 2 mal uit Saul se hand uitgered wat hy in die in die grot in 'n doodloopstraat was in Saul voor die grot is. En twee keer het hom wonderbaarlikheid Saul se hand uitverlos. En dan sê David, nou gaan my lak nie hou nie. My lak gaan nou uitloop en dan loop die oor naar die Filisteine toe, kan jy dit geloo. Maar God sê, in die ewigheid sal ek jou nie verlaat nie, so God sê, ek gaan nie, ek sê nie nou, my engel ophou nie, ek het aangaan jou bevel gegeen, wie kan nou ophou, sê ek en jy kan, jy is naam te verloon, dit is trouwens wat ons hier gedoen het nie, to ons, Jesus sy naam is verlossing, verlossing van wat? Verlossing van zonde, to ons ons selfs zondaars genoem het, het ons wat gedoen met sy naam, ons het nie bedoel nie, Maar ons het sy naam verloon. Daarom sien ons soek veel elende en tragedie by prachtige kinders van die heren, wat nie moest wees nie. Alright. So jy verstaan, om nou, om my siel te wees, my siel moet wees, soos een welbesproeide tuin, daar in die segel 47, les ons hierdie ding, waar die heren van die sê, die water stroom uit die tempelpoort uit. Die water, wat is die water? Die waterbad van Godse woord nie. Nou stroom dit by die poort van die tempel uit. Wat is die tempel? <laughs> hy sê, na by jou is die woord in jou mond nie waar. Het sê, God sy waters loop. Hy sê, strome van levende waters uit sy binnens te vloe. So die, die strome is nou bezig om te vloei Nou sê hy, Isegiel, meet a 100 el af, of a 1000 el af, stap jy dier die water. Dan nou sê, ons is net tot ons enkels. Dan sê, vat nog een 1000 el, 1000 el verder. Het is nou nie opwees af. Dan, dan sê, water tot by sy hepe. Dan sê, meet nog een 1000 el, stap hy al verder. Dan sê, kom die water so, dat hy nie meer kan loop nie, dat hy beheer verloor, dat die water omvat, ek wil jou vraag, wat er deel van die waterpad van Godse woord, van die stroom van levende water, het jy toegelade dat het jou vat, tot wat mate staan jy nog, bly jy in die water, wie wat, ek is lief vir die see, en u weet baie ons bang vir die see, maar ek is lief om in die see te sê, ons is my die lekkerste ding wat daar is, maar wie wat, So lang ek staan, zweem ek nie. Het is wat ek diep genoeg ingegaan het, dat hy stroom my vat, en dat die branders my vat, my oplig en neergooi, oplig neergooi, wanneer ek beheer verloor. Wie wat is dan, wanneer ek het geniet? En wie van die woord is in die celle? As ek kan toelaat dat die woord my vat, beheer oor my neem, dan kom ek achter, waar le die honger en dorst? Kom ek achter, water areas het ek tevredig geraak met my substandaard lewe en die substandaard stikke sê die waterstroom van die berg Hermon af nou as julle in die prentjie kyk as ons nou die kaart teken jylle, ons sê die berg Hermon wat daar gebergt is hier in die noordooste van, van Israel is en daar van die berg Hermon af kan die water af tot in die see van Galilea en loop met die Jordaan af tot in die dode see en ons sê die dode see is dood omdat daar niks uitgaan nie Jy weet, dis die krisis met gemeente, as daar niks uitga nie, is hy dood. Maar wanneer die strome van levende water vloei uit ons monde en uit ons harte uit, dan lewe die gemeente. Dis die bewys dat die gemeente lewe. Maar nou gebruik hy hierdie beeld, hy sê, hier kom die waters aan. Hy sê, en oorals waar hy nou sê, waar die dubbele stroom kom, hy sê, daar sal die waters lewe. Hy sê, hier, by in echleim en N-Gedi, dis twee dorpikies hier langs die dode see, daar gaat niks aan nie, daar het niks aangegaan nie, want die dode zee is dood. Dat is geen leven nie. Jy het nooit gehoor het Jesus hiervast gevang, het nie waardliefvast gevang, hy het nie zee van is gevang. Maar wie wat sê die profetiese woord? Hy sal by Engeli in en in Echleim, sal hy skoonmaak plek van is van nette. Hoekom sal hy nette skoonmaak? Waarvan? Sal vis uit da. Hy sê, want oorals waar die dubbele stroom van Godse water kom, oorals waar ek die stroom van Godse gedagtes toelaat, wanneer ek een welbesproeide tuin is, hy sê, oorals waar ek het toelaat, hy sê, daar, gaan hy leven wees. Hy sê, ek sê vissers van mense maak, daar sal die visse kom. Nasies en konings sal trek na jou licht, my gemeente, hoor julle, nasies en konings die gerig, moet nasies en konings trek, dis wat beteken. Hy sê, maar, hy sê die plek, waar die water nie kom nie, die keile, waar die water nie kom nie, is vir die soot bestem. Daar is geen lever nie. En ek wat vir jou vraag vanmorgen, as ons denk, ons is bezig met ons dienstwerk, hoeveel keile, hoeveel droekolle, is daar in jou gedagtes, en gaan die jou self, gaan die ander in die gemeente, wat jy nie toelaat, dat die stroom van levende water besproei nie. Dan is jy een tuin wat besproei is, maar nie wel besproei nie. Ons praat van een wel besproeide tuin. Jy sien om bezig te wees met my dienstwerk, is een wel besproeide tuin. En sê die twee goed wat mense na jou toe sal trek, is een, oorwinning, twee, liefde. Een oorwinningslewe is toons dienstwerk. So om bezig te wees met my dienstwerk, is om toe te laat dat God sy stroom die volle som van Godse gedagtes, die gerechtigheid van God, my lichaam, my denken, my gewoontes, my gebruiken, my optreden. Elke facet van my, deerspoel. Petrus skryf dit, Petrus sê hier so in, 1 Petrus 1, hy sê, by vers 15, hy sê, maar soos hy wat jylle geroep het, heilig heilig is, moet jylle ook in jylle hele levenswandel heilig word. Luister mooi, ons is klaar geheilig, wat het hy gedoen? Hy het ons, om, om self vir ons oor te gee, het hy ons geheilig, dis die eerste wat hy sê, hy sê, ek om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het, dier die waterbad van die woord, so ons voor God geontstel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, maar dat ons heilig voor God sal die, as hy gebruik heilig twee keer. Hoor jy, so heilig is ons voor God, God sê, ek het jou gereinig, ek denk aan jou sondes oortreding nie meer nie, ek sien jou nie meer na die vlees nie, het beteken nie, ek en jy maak die fouten nie, het beteken God sê, ek focus nie op jou fouten nie, ek focus op die prijs wat ek vir jou betaal, recht. Maar nou sê hy, ons moet nou in ons hele levens wandelheilig word, in ons stand is ons heilig, voor God staan ons heilig, hoekom? Nie op grond van wat ek gedoen het nie, maar op grond van wat hy gedoen het. So dit is afgehandel. Maar hy sê, as ek die begrip krijg, as ek toelaat, dat God sy gedagte verander en die kuil waarin ek myself gesien het as minnawaardig as ek, die kuil wat ek gesê het ek is maar so die keil wat ek gesê het dis my genetika hoi die dis die lekkerste verskoning hoi het lewe my geen is, my paamase skuld ek wil nou amper een woord gebruik wat die kans vol taal is nie. maar dis nonsens dis nonsens luister mooi Ek en jy het die geleendheid om hier die gedachte vang te neem. Ek en jy het geleendheid om dit te verander. Ons kan sê, hier stop dit. Hier stop dit. Die misdaad van die vaders is besoek aan die Seen van God tot in die duisendste geslag. So die gesprekwoord wat sê, die ouwers het groenruiwe geëet en die kinderse stand het stompgeword daarvan is nonsens. Hy sê, God sê, self, hy sê, dit sal nie meer geld nie. So die simpel goed wat my pa en ma gedoen het, hoef nie my leven te dier nie, ek kan nie besluit nie. Maar hy het right, jylle met my. Besef jylle, as ek dit toelaat, ons praat van liefde, om bezig te wees met ons dienstwerk, dan beteken dit vergifnis. Vergifnis binnen die lichaam van Christus, binnen die gemeente, gaan werkelijkheid wees. Dit gaan een leweweise wees. My ander woorde, daar gaan geen geleentheid meer verwees vir die peinigers om ons te peinig nie. Niemand gaan meer aangemeld wees by die peinigers. En ons gesê, as ek daar nie kan vergewe nie, dan meld ek myself aan by die pijnigers. En dan gee ek die vijand beheer om te stil te slag en te verwoese my leven. Maar nou, ek gaan vergif, en een absolute leweweise by my woord. Daar nie eerst as vraag oor nie, daar is nie, nie, nie a dispute daar nie. Al wat ek sê, is ek sê, jyre, ek sien, ek sien in jou, sien ek, hoe kom is jy hier? Jackie hoe kom is jy hier? Jackie is hier, want sy is bijgevoegd. Dit sê, die coach, Daartijd was het kies Christie. Vandaag is die coach, Godse Gees Die coach het gesê, ek wil haar gebruik. Sy gaan op, van maar 6 dirk in hierdie skram. Hoor jylle? Hoekom wil ek vir hy gebruik? Hoekom het ek hy nie toegevoeg? Ek het hom gaan om my neer getraai geë. Om die skram vannacht skoen te maak. En jylle sien wat is bezig met ons te gebeur. God het elk een van ons uitgesoek soos een coach. Elkeen van ons uitgezoek met die hand. En nou wil ek vir jou sê, bevorder jy die groei of rem jy die groei? Breek jy los uit die skram uit en sê, ach, arme ou Of gaan jy die oorwinning grijp en sê, ek is meer as oorwinnaar die Christus my lief gehad het. Wat is daar dan nou, wat my kan vasthou? In al die dinge is ons meer as oorwinnaars. In al die ding wat er, dood of leven of overeen of macht, of toekomende of tenswoordige dinge, of hoogte, of diepte, of engele, of overhede, of machte, of enige ander skepsel, kom aan wat wie by die lijst sêt, en al die dinge, meer as, sien, as daar van die dinge is, wat jy nie vandag sê, nie, dit is maar nou nie vir my bestem, dit is nou maar nie vir my beskore nie, dan sê ek vir jou, dat is vrotkolle, dat is dure kolle, die besproeiende uitgekom nie, en besef jy nou, jy kan nie nou meer die water, tros nie nou in die boerderij nie, Jy kan nie die water waterleier die skuld gee. Dis jy, wat jou self maak, vir Godse gees om te sê, Jere, vanmorgen, spreek jy in my leven. Spreek jy in my leven, wat is kort. Waarom sit ek vast in ouwe gewoontes? Waarom hak ek vast my ouwe gebruike? Waarom veroorloof ek my sekere goeders, wat nie anders nie? Waarom doen ek het? En die antwoord is, nie omdat dit van my pa en of van my in my gene le nie. Die antwoord is, dit le in die keile. Honger en dorst ek na gerechtigheid. Of het ek so tevredig geword met hierdie substandaard lewe, dat ek sê, ek los, ek is tevrede Want dan, moet jy mooi denk, wat is dan jy rol in die gemeente? Dan is ons nie meer goed saamgevoeg, En sal verbind nie. Dan stem ons nie saam nie. Dat is een krisis. En dan sal daar nie meer een gericht kan uitgaan nie. Dan sal liefde nie meer sy sin kan krij nie. Jesus sê, hieraan sal hulle weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Jy sê, in daie liefde gaan manifesteer in vergifnis. Daie liefde gaan manifesteer in aanvaarding. Oké? Okay? Ek hoef jou sê, volg mens jou, verdraal hy jou en ek sê dit nie beskuldigend nie, maar dat ons met het mekaar sê, volg hulle jou, verdraal hulle jou, as jy oorwinnaar is, en as daar liefde in jou leven is, sal hulle jou volg, mens is gemaakt om jou te volg, maar as hulle verdra verdraal, kor daal paar goeders. en nou is die wonder van dat die Heere sê, maar ek wil jou meer maak as oorwinnaar, ek het dit alles gegee, ek staan by die deur en ek klop, ek klop ook by hierdie keile, want ek wil jou leven, een welbesproeide tuin, wat jou siel, jou denken, sal een welbesproeide tuin wees, wat vrug dra, dat die paarskijp kan volkoring wees, of die dorfvoer volkoring wees, in die paarskijp van mos, en olie kan oorloop, dis Godse roeping, op jou lewe, dis Godse roeping vir die gemeente, en die vraag van moorde, is jy deel daarvan, die uitnodiging is daar, die Heere sê, ek het jou toegevoeg vir die rede, hoe dat die kouds jou drop nie, Die coach wil jou nie drop nie. die coach het nie net 'n 15 man span nie. Die coach het 'n span so groot as elkeen wat gehoor gegee aan die woord prys die Here. Vader, ek dank Dankie vir die woord, dankie vir die goedheid, dankie dat U ons nie los soos ons is nie. Dankie dat U aanhou klop. Dankie dat U die een is wat elke kuil elke droekol in my lewe wil besproei. Heren, dat ons mag toelaat vanmorgen, dat hy met die stroom van levende water elke plek kan jou maak. Die profetische woord het al gesê, Johannes het al gesê, dat hy elke dal geluid te maak, elke jewel afwerk, so dat daar een groot pad sal wees vir die beloftes vir die woord van Heren vir die weg van God in my leven. Dank jy heren vir wat gerechtigheid vir ons beteken, dank jy vir die kruis en die prijs wat jy betaal het, dank jy dat jy ons meer als oorwinnaars gemaakt het, vir die voorrecht, om mekaar te vermaand daar, mekaar aan te moedig, om hierin te leven, om die totale oorwinning, die volle som van die gedagtes, in ons leven te akkomiteer eer die daarvoor in Jesus' laam. Amen. Amen. Onthou asjeblief ons reel. Ons reel is, moet uitstap voor jy nie iemand gegroet het wat jy nog nie ken. Ons gaan dit nou elke sondag doen, asjeblief.